El disc de la setmana Amb Miquel Martínez Vila Viva, que és un grup de joves nascut al Pla de l'Estany l'any 2023, que està en una etapa de creixement amb noves cançons. I aquesta setmana presentarem el seu àlbum Indrets, que ha sortit l'any 2024. I el presentarem amb la Tina. bon dia. Bon dia. I el Marc, Bon dia. Bon dia. I començarem avui presentant la cançó aquell moment, um, la sentirem d'aquí uns moments, però abans us volíem preguntar, Marquitina, doncs, que, que us presenteu i, i que presenteu als vostres companys, també. Bé, doncs nosaltres som Vivac, uh, som un grup de, del pla d'estany, de com bé has dit, uh, poc més d'un any de vida, per tant... Tot ha anat molt ràpid i doncs, ara de presentació amb aquest primer primer àlbum Indrets, amb 11 temes nous que ja estan disponibles a totes les plataformes. I bé, més enllà de jo i la Tina, que som les veus principals del grup, també tenim molta gent a l'escenari, en tot el som nou, per tant, som una bona colla que, que bueno, amb aquest estil pop rock festiu en català doncs, volem portar nova música al panorama. I una de les cançons és eh, aquell moment eh, que és, és una cançó d'amor. La veu fer pensarnt en algun concret o pot servir diguem per tothom. De fet, esperem que sigui per tothom perquè la vam fer pensant en els típics clictxers d'amor, l'amor romàntic bonic, l'amor que ho pot tot. I hi ha una frase a, a la cançó com, i ara vista en perspectiva tinc clar que, que aquí vull ser una cosa així, eh, és una referència als amics de les arts al, i ara vista en perspectiva Ostres, doncs no, no l'havíem vist com una referència però sí que els amics de les arts en si podrien ser una referència no? nostre d'un sí, grup que, que escoltem a... i, i que ens agrada molt però, però no, aquesta frase havia, no, no, no havia sortit pensant No s'havíem Quins, però... quins són els vostres referents? Clar, la, dades, en tenim uns però... quants. Sí, com a que el grup som tants, la veritat és que hi ha tanta, tanta gent com referents no? dintre del grup, però sí que grups així del, del panorama català, ens, uh, La Fumiga, ens agrada molt, ens agrada molt també uh, grups com Els Catarres, d'aquests de... Actem a veus, per exemple, ens inspirem molt en tortellinis que s'han de tortellar, no sé si els coneixeu. Jo, jo no, jo no els conec. Doncs estan molt bé i, i els tenim molt com a referents de veus, que està molt bé. També la Fumiga ens agrada molt pel tema events, com els tenen sí. organitzats i, i l'escenari i tal. Sí, i d'aquí el panorama que ens toca una mica més de prop de casa nostra podríem dir Germà Negre. Sí. Que de fet amb Germà Negre heu fet una, una de les cançons que, que comentarem avui, no? Correcte, sí, El meu poble. Molt bé, molt bé. Doncs de moment el, la que sentirem ara és aquell moment eh, del grup Viva. Ens vam trobar on solíem quedar Tota la festa junts sense deixar de ballar Tira-te als ulls, em vaig adonar que només eren dubtes, el que en ronda va pel cap. No sé si eres tu el vent o el mar, però ja et vaig. Sota Sot aquell arbre, amagats els dos, vaig cantar-te un trosset de la cançó. Abans d'acabar-la i sense temps de reacció, plena vaig trobar-me enmig del teu petó. No sé si eres tu el vent o el mar, però aquella nit jo vaig, dir la veritat. Deixa'm dir-te que m'agrades i que no tens solució. Cada mira que em claves em fa perdre la raó. Més igual si espero fluya, jo t'espero al teu portat. temporal i ara he vist en perspectiva Tinc molt clar que aquí vull ser Sens cap dubte puc descriure Com em viure aquel que bé Deixa'm dirte que m'arada Sí que no té solució, cada mirada que em claves em fa perdre la raó. M'és igual si és pedra o pluja, jo t'espero al teu porteu que mullar no m'importa si som mig temporal. Deixa'm dir-te el que m'agrada, sí que no té solució, cada mirada que em claves. Aquesta setmana estem presentant l'àlbum Indrets del grup Vivac, amb la Tina i el Marc. Bon dia. Bon dia, com Hola. estem? I avui parlarem de la cançó que no espera. És una cançó que, que comença amb, amb, amb, un, amb un puntejat de guitarra, que de fet és la guitarra és una mica la, la porta d'entrada, una mica la música de, de molta gent a, a Catalunya. No sé quan veu començar a fer música o a interessar-vos per la música, vosaltres. Home, doncs, deu fer bastant, no? Sí. En general, um, tothom del grup va ser interessat per la música des de, des de fa molt de temps, podríem dir des de petits. Però ara fa un any, un any i poc, que vam decidir ajuntar-nos i fer-ho un projecte conjunt, sí. la música. Tots havíem coincidit en, en coses diferents, no? Uh, mm. Per exemple, amb l'altre guitarrista vam començar uh, classes de guitarra o, o coneguem-nos amb, amb mons de la música diferents de per aquí al Pla de l'Estany, i és això, com diu la Tina, que fa un any i mig doncs, que vam fer el pas d'ajuntar-nos tots i començar aquest projecte, i amb sí, bueno, el meu cas també començant amb la guitarra de petit i així, per tant, com bé deies, també amb la guitarra present. I aquesta cançó l'heu fet amb Roc Banana? Com, com definiríeu qui és Roc Banana? Doncs, bé, una gran inspiració personal. Um, com, com hem parlat en aquell moment, uh, cada, cada persona del grup té referents diferents en el món de la música. I aquest és un referent que compartim alguns, a part de ser un referent a dins a, el Pla de l'Estany. Doncs de, de fet, però potser fa una música una mica diferent a la que almenys a la que hi ja hem sentit aquell moment, mm. um, ha costat com quadrar els estils i que i que desveu i ha anat sortit sol. No, la veritat és que ha sortit bastant sol. A uh, més, també els coneixíem personalment d'altres projectes i altres històries del Pla d'Estany, Es Petitó, per tant, tothom es coneix i, i la veritat és que són supermacus que ho han posat tot molt fàcil i sí que és veritat que hi havia poder més aquesta barrera d'estil, no? com Germà Negre, que és altra col·laboració del disco, no, no ens vam trobar perquè sí que compartíem més uh, l'estil que fèiem, però amb Rocco Benana també ha sigut molt fàcil, s'han adaptat a fer-ho a fer-ho tot. També hem intentat doncs, que, que, que poguessin ensenyar el seu estil i aquest, mm. eh, i aquest punt que també es veu a la, a la cançó que no espera. I, i ells també els hi ha, han accedit a explorar doncs, móns una mica més diversos de lo que fan normalment i, i ha sigut molt maco, un procés molt, molt bonic de fer. Doncs ara sentirem el resultat, la cançó que no espera, de Vivac. Cosc d'arou, buit d'algú cansat de ser. Sat i juga el mi partdo i em dur vol... que em fesis. Per fi puc retrobar-me. Si és que em vaig desviar és perquè ho necessitava. Estem fets de moments, és la gràcia del trajecte. Estàs perdent el temps, no sóc com t'esperaves. Sóc com la teva pell, que s'adapta cada passa. O els cossos que es fan vells i conserven la seva aura. Odio el pas del temps, percep qui vull passar-lo. Ara més que mai, sóc feliç aquí amb vosaltres, amb vosaltres. Que no espera, que no espera ningú, que no espera, que no espera. al Pla de l'Estany l'any 2023, Viva, és un grup de música amb una etapa de creixement i de fet que presenten el seu àlbum Indrets, que estem presentant aquesta setmana a Radio Arrels. Avui eh, presentarem la cançó Tenir-te, que és una cançó eh, bastant festiva, diria, com una mica eh, més rumbera. No sé com definiríeu el vostre estil musical, Tina i Marc. Bé, el nostre estil musical en general el definim com un pop-rock català que potser heu llegit veu dels clàssics, clàssic, clàssics catalans, però hem volgut experimentar una mica més en aquest disc i hem decidit fer cançons una mica diferents, en aquest cas una rombeta catalana. I si l'escolteu si veureu que és com una diferent, algo que no acostumem a fer però que ens ha agradat molt el resultat. Sí, que alhora encaixa també d'alguna manera amb, amb l'estil que feia, per tant és com un mix no? d'aquesta rumba i un, un rollo més festiu propi de Festa Major en català. A més, aquest, uh, aquesta cançó que suposo que els, els directes han de ser bastant, bastant xula de, de fer per el, el fet de ser aquest estil de rumba. No sé com definiríeu els vostres directes per algú que no hagi vingut, també per allò que comentau que sou un munt de gent del de l'escenari. Home, doncs la veritat és que uh, els directes és com el lloc on, on més ens agrada estar, no? a dalt sí. l'escenari, uh, perquè és el, el moment de contacte directe amb el públic i amb, i amb la nostra gent. Per tant, mirem de donar-ho tot a uh, l'escenari. A vegades uh, hem d'agafar una mica de, de moment per respirar, perquè les cançons són així festives i mirem de, de ballar-les i gaudir-les amb el públic. I tenir-te és un d'aquells moments, no? els concerts sí. que hem fet... Aquest any on l'hem estrenat doncs, ha sigut bastant una cançó on, on ha ballat el públic, on també mariem d'interaccionar, de fer un ball. No? Sí, així que si ens veniu a veure, veniu amb ganes de ballar perquè tocarà. Exacte, això sí. Doncs per anar fent un testet mentre, mentre no venen a veure-us encara, sentirem avui la cançó tan te del grup Vivac. de sol em deixa veure al meu voltant un trosset de terra que ens acull aquest instant, aquest instant Em xic de brisa quan el coro li fa mal i algú especial a qui enviar-li una postal I és que em trobo a faltar No puc descansar Necessito veure't despertar al teu costat Tenir-te tu sentit aquí tenir-te pelt permí, tenir-te tus -te aquí Tenir-te del permí, Ben tant -te tu sentir -te aquí Tenir-te el permí, Tenir-te tu sentir -te aquí Tenir-te del permí El matina per la plaça i la nit fer-se al·legar-se. I veig algú que em mira enmig de tanta multitud i em fa pensar que et necessito més a tu. I és que et trobo a faltar. No puc descansar. Necessito veure't despertar al teu costat. Tenir-te tu, sentir-te aquí. Tenir-te tot per, per mi. Tenir-te tu, sentir-te aquí. Tenida tanto para mi tenida tus santidad aquí tenida total para mi tenida tus santidad aquí tenida total para mi Tenir-te tot per mi Tenir- tant tu sentir-t'aquí Tenir-te tot per mi Tenir-te tu sentir-te'aquí Tenir-te tot per mi Tenir-te tu sentir-t'aquí tenir tot per mi Tenir-te tot tu sentir-t'aquí Tenir-te tot per mi Tenir-te t'ho sentir-t'quí♫ Tenit -te tot per mi Tenit tu -te sentirt' aquí teniritte tot per mi Tenit tu saber’ aquí Af tenir-te tot per mi Tenit tu sentirt aquí Treirte tot per mi Tenit tu sentirt aquí. Aquesta setmana estem presentant l'àlbum Indrets del grup Vivac amb Latina i el Marc. Bon dia. Bon dia. Què tal? I avui, i avui parlarem de la cançó Herois. Uh, de què va aquesta cançó? Bé, doncs Herois uh, és una de les cançons últimes que han entrat al disc. De fet, va entrar així, uh, de derrapant a l'últim moment per, per acabar de fer les 11 cançons de... Del disco i, i del que parla, per la gent que, que l'hagi sentit, doncs és una mica... Um, hi ha moltes cançons del disco i parlen i tenen aquest aire vitalista. En el cas d'Herois, el que ens centrem una mica, doncs, és de que... Bueno, parla molt de... Quan no quedi res, quan no ens quedi res, doncs que sempre hi haurà algú, alguna persona al teu voltant, doncs que, que et podrà fer costat, que podrà seguir endavant. I doncs és aquesta manera, doncs, de dir que... Que encara que les coses es vegin fosques o que les coses no, no es vegin clares, sempre cal tirar endavant amb una actitud positiva i que sempre hi haurà alguna cosa que et farà costat. Ara ho deies que és un, un tipus de cançó, com un missatge una mica diferent al de la majoria de cançons que són com més vitalistes. Um, creieu que a costa més escriure una cançó així, com potser més, no sé si íntima, però més reconfortant o més amb un altre, amb un altre plantejament? Uh, trobo que aquest tipus de cançons, amb aquest caire que anomenes, és molt el, les cançons que ens agrada fer. Són, de fet, el, les que gaudim més escriure. Els nostres lletristes, que són alguns del grup, eh, són les lletres que els agrada més escriure, això ens diuen, i les que ens agrada més cantar, clar. Doncs sentim aquesta cançó Herois del grup Vivac. Ah, ah. Quan els dies et portin tristesa, tot de records on tu no hi vols estar, canvia el present i no el passat. Ah. un motiu per poder avançar. d'aquesta setmana a Ràdio Arrels és l'àlbum Indrets del grup VIVAC, un grup de joves nascut al Pla de l'Estany l'any 2023. L'hem estat presentant amb la Tina i el Marc. Bon dia. Bon dia. Bon dia. I la cançó d'avui és El meu poble, que és, diria, una cançó d'amor, però d'amor per un poble. Eh, vosaltres heu hagut de marxar del vostre poble? De moment encara no. Uh, som joves i, i compartim molts estudis a prop de del poble amb, amb, amb viure-hi, que encara tots estem per aquí. Uh, però sí que alguns, bé, bueno, el fet aquest doncs, de marxar uh, a Barcelona, no a algun lloc a estudiar, sí que el compaginen doncs amb, amb baixar cap aquí uh, a Banyoles uh, el cap de setmana. Per tant, de moment no. Molt contents de les nostres arrels i també contents de que aquesta cançó l'hàgim pogut cantar amb el grup Zeorma Negra, ja que tenim arrels compartides. Per tant, com deies, exacte, és un... És un una crida o no? una estima doncs, a, a les nostres arrels i al nostre poble. A més, Germà Negra, un grup amb, també amb una, amb una gran trajectòria en aquest cas i, i que ha parlat molt també de això so d'arrels i de fet de cançons d'arrels. Um, els coneixeu personalment abans? Eh, sí, coneixíem alguns, alguns del grup com el baixista, el cantant i el violinista, però no els coneixíem en el tema musical en si i és Algo que ens ha agradat molt descobrir. Sí, una mica com el cas de, de Rocobanabana, que comentàvem l'altre dia, del fet de, de dir que Banyoles és molt petit, el Palau de l'Estany, per tant, que, que els coneixíem de, de projectes i de veure'ns amb, amb coses diverses, amb l'Adri sí. o, o amb l'Esterriola, però encara no havíem coincidit en fer alguna cosa de música. Per tant, sempre els havíem tingut com un referent nostre, de, com a grup i a nivell personal, per tant, compartir la música i la creació d'una cançó, la veritat és que ha sigut un, un dels regals bonics que hem tingut amb el grup. I us he dedicat la cançó aquesta em sembla preciosa, eh? vull dir, ha quedat, ha quedat molt bé. Gràcies. Gràcies. Ara deies que de moment um, vosaltres no no heu hagut de marxar. Um, això vol dir que si en algun moment marxeu serà, diguem, per, per obligació per haver d'anar a Barcelona o és una opció que, que pot passar, diguem, o que plantegeu? Hi ha coses que alguns tenim clares i és que el Pla de l'Estanya és un lloc tan bonic i s'hi fan coses tan maques que no tenim ganes de marxar-ne. Això està clar. Exacte. Si ens toca si marxar potser serà doncs a nivell professional, no? Que a vegades la vida et porta per, per altres llocs, però sí que tenim clar doncs que encara que, que marxem, al final el Pau Estany serà casa nostra i com a dit la Tina, que si fan coses super magues, per tant, convidar tothom que no hagi de venir-hi, que, que, que segur que ho troben bonic. Doncs i, i amb, amb aquest missatge sentim la cançó, que de fet porta un missatge molt semblant, la cançó Al meu poble del grup Dibac. plenes de nens amb rialles trencant els silencis les campanes desperten la gent allà on la vida comença on les primeres passes vas fer on l'estany abraça la terra i amb l'aigua brolla és el plor del cel on els camins et porten a prendre i les muntanyes a set allà on és terra per créixer on el blat omple tots els carrers amb la fals que és la nostra espasa i l'escuta el pas del temps el meu poble és lloc d'enyorança. El meu poble és casa on tornar. El meu poble, els amics, la família. El meu poble, el Caliura. Acabem de sentir la cançó El meu poble del grup VIVAC que, que, que ha estat el grup del qual hem presentat l'àlbum de la setmana, aquest àlbum Indrets que ha l'àlbum d'aquesta setmana a Ràdio Arrels. Moltes gràcies Tina i Marc per ser aquesta setmana amb nosaltres i presentar-nos aquest àlbum Merci Merci a vosaltres per, per donar-los l'espai per presentar el projecte i res, esperem que la gent el gaudeixi